Who we'll said? Pois xa temos outro lado do fio telefónico o noso grande viaxeiro etnógrafo e fotógrafo, Xoan Arco da Bella. Vamos a dar a bendida. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, como andamos? Todo ben? Todo ben, grazas a Deus. teño ademais a compañía femenina de Miriam ah. Sant... Rodríguez que, que veo a, a darnos información de todas as actividades que a Asociación Rosaría de Castro ten previsto para, para próximas datas e ben, pois pues estaremos informados Bye. este ano se pode ajudar eu como se foi a unha casa Tomamos nota, Tomamos nota eh, eh, eh, Pronto faremos eh, posi Teremos posibilidade De, de, de darche a coñecer Varias novidades e interesantes Propostas que temos te previsto Algúnas delas ten moito que ver Co a emisión do noso programa En Galicia, en Ayeriz E en TUI E o melhor, pois pues eso A parte de que te convidemos a, a participar Con nosotros aí Pois pues o melhor tamén mm, Somos claro si. Claro es, est, esta, eh, estamos, estamos negociando ese traballo é parte <ríe> de negociar eso pois pues, tamén negociamos que, que aquí se faga algo seellate o que se está a faceecer ou que están preparando facer en, en Galicia que o día dos medios galegos pois pues, nós tamén faremos o día dos medios Galegos en Cataluña. Que bonito Bien <ríe> yeah. Hombre, hombre, creo que sí. Mira. Eh, bueno, encantado de conocer conocerla, compañera. Eh. Miriam. Encantada vale. también. Eh, ese, ese, sabes que habíamos quedado eh, en eh para eh, ¿no? Sí. O sea, ten... Entonces, sí, dime, dime. Digo que te tenemos poquillos minutos, eh, claro, hasta hasta no, eh, 45, no, no, no. por lo tanto, de claro. Vaya, Peña. Ah, eh, xeciñigo, alguha verbische en tamun eh, eh dano, Galicia mágica o entorno, a natureza, ten un toque especial, e agora que va un río escheos, eh, <risas> eh, eh a, o a folla, é, no, eh, bueno, hai que ser moi carneiro para non <risas> querer enbelezado. Pero xeciñigo que estube na serra do Suído? Sí. e eh, no, no, no, si, ali hai unha cultura e se conservan fantásticamente e hai unha enorme concentración duns puestos en baile Tudón, e, e, e para que te pagas unha idea, eu só dixo unha vez xa hai un sitio duns lugares máxicos en Galicia son Alhama, Fornelos, Covelo, a Viúna de Arit e arredor deso e tocando tamén Alhama mm. e, está a Serra do. Vidos a Serra dos Vidos, claro que si sí. e bueno Passar por ali, isto daría para moitos capítulos. Xa non solamente falar do paisaxe, da, da, do patrimonio natural e, e do patrimonio cultural, senón incluso das súas xentes, non? Mm. É un sitio onde ainda se, se practica a, a gandería de alta montaña. Este é un ah. sitio de canto en torno dos mil metros, e moitos sitios, e hai moito gando solto, non? Mm. Eh, entón, os chozos... Eran unas construciónss estupendos, non no, no pasar. <risas> unas unas construcións que eu diría, diría, obego entender. Eh, eu creo que desde de como non empezou a domesticar o gando empezou eh, a ver esas construcións porque están situadas a alturas, hai que protexer o gando, hai xe eh, que todo a a os, o, as a que son máis vulnerables ao ataque do lobo e eh, y un sitio de logo, ¿no? eh, entonces entón eh, estas tipos de construccións podríamos decir eh, hai unhas de diferentes tipos pero son construccións moi fuertes de pedra que teria unha bobe de medio cañón e coberta eh, o peito é de pedra pero por encima ten unha cubierta de xecada para aislarme en era donde os pastores verdad a xente que estaba jogando no monte se abrigaba porque había que atender o grande o día e noite ¿no? claro, claro eh, sí. entonces eh, había diferentes tipos y, y, y tamén era diferente as condicións nas que estaba pero están moi extendidos por Galicia ¿no? hmm. Galicia, norte de Portugal aquí na zona de Galicia neste tipo de construcción que había eh, que que hai, todavía, aunque un os, claro, os os os teñen eh, todo o teñen, maquinaria que pode subir a esa montaña en cuestión de minutos. Eso no era fai uns anos atrás non era posible dia que estar ali todo todo tempo, non. Eh, Mira, la que subía baixabas. Eh, esta gente facía as guardias por que, es eh, decir, Según as cabezas de gando que tuveras, botabas máis ou menos tiempo no monte no que se tocaba de guardia, porque xa non somente se atendía o gando e teu, senón que se atendía o da comunidade. O xa, eh, eus, eh, se tíeras da avión e marchaban tres homens eh, co gando monte, pois, eh, según as cabezas de gando que tiñenes, se estábamos guía no monte logo, viña outros homes que se rendidaban. Divo homes porque nesta zona eran homes os que facían mm. as cengas no monte Si. Sí. Naque, aquel tempo. Eh, hoxe hai muitísimas todavía mulleres que dan beitas, no? tempo era un traballo masculino. Pero, sin embargo, en outros sitios de, sí. de Galicia, e do norte de Portugal, non era solamente eh, o o pastor que marchaba no monte, senón que Eh, por exemplo, na zona de Primo, na Raya eh, a donde xa de Galicia seguía Portugal, o que marchaba había unha especie de pequena aldea no que era a parte alta o tamalto e eh, aí marchaba non somente eh, senón marchaba a familia completa, había unha temporada de gran, unha temporada de verano facía pues unha transumancia pero non de recorrer centos de kilómetros de ir no bal a parte da Rima Os shows son espectaculares y yo eh, bueno, eh, fai, fai pouco, aínda me quedan, pues pois, creo que eh, cinco minutos no, 3 3 e pico di. Dime, dime, dime. quería contar que fai uns días eh, aquí, nesta misma zona, sí, eh, no lugar do Estacas, en Fornelos de Monte, apareceu unha concentración nun sitio que le chaman a costa do Alén. Ah. Que se templaron en torno a 40 40 chozos. Vale. Sin espamar máis, apareceu unha eses É un para que son antiquísimos porque recordan a, a construción de unha mamoa. Ah con unha pequena cámara funeraria en ¿eh? habitáculos moi pequenos e se descubriron a raíz de unha crença, de unha lenda que recorría ali un amigo meu José de Lamiero, unha moi, moi preocupada de investigar ali se falaba que había un sitio nesa zona que era donde os vellos iban a morrer anda carai como como na zona do, do, do Ártico si, sí, si, sí, algo, algo organizados sí, sí. que ven da América ¿no? entonces bueno este homen falando, eh, eh, investigando efectivamente, apareceu na Constitución apareceu un 40, era 30 popular, dice que era o sitio onde os vellos iban a morrer, é curioso tamén por que lugar, o topónimo é no un lugar né? Costas do Alén Costas do Alén, claro, claro e a parecida do senti... Castelán que sí, sí. era eh, Cuesta Almasallá claro, e claro, precisamente sí. o Pé De ese complexo que aparentou agora tal dos que se fixeron os caballos eh, de, de posta en valor do sitio eh, eh, de excavación pasa o río do Alejo vale, pois pues fíxete ti coincidencia, coincidencia con nome curiosamente de sí. eh, verdad a chegar a Barcia de Mera unha das aldeas que toca é eh, chamase Alén tamén. Fíjase, no mismo pequeno espacio de territorio, a cantidade de topónimos con o co nombre de Alén, Costa do Alén, Porta sí, sí. Alén, sí, sí. o sea e apareceu este complexo. Creo que non dá máis, pero eh, Fantast... tocaremos, tocaremos a falar porque era interesante falar tamén, ¿vale? pues, eh, dedicar un pouquinho máis de tempo, porque o suído tem monto máis Que falar é sobre todo ten tamén um, unha cultura e unhas xentes um, que, um, que merecen as tradicións que aí son tanto diferentes a outros A outros lugares. Vale. Que, claro. <risas> Moitísimas e, grazas, San, de verdade que é un placer escoitarte cada semana. Eh, e, no? seguro que os nosos oíntes tamén, tamén se tamén sen encontran satisfeitos de escoitarte a ti. De verdade. Se, seguro que se vosco unha un unha un, persona un arqueológa, un, antro, un antropólogo, un antropo, escoita o da cidade dos montes de este xa, porque esta xente é moi ortodoxa. E lle que lixen os de que era o lugar dondes os bebés iban morrer. Bueno, pois pues eso, a ver que eso de ir a morrer que, que sea tarde, tanto para uns como para outros, eh desexarche muitísimo muitísima eh, feliz eh, fin de semana, eh, toda a semana inteira hasta ata o vindeiro sábado. Pois, pues, todo a tarde. Veña, unha aperta Venga, Unha aperta, ata logo Bueno, ahora escucharemos Un minuto y medio, no O noso técnico ten preparado xa final do noso, da, da nosa intervención e misión de hoxe sempre en Galicia. Queridos oíntes moitísimas gracias por atendernos, por estar desde aí. Eu que fago é eh, aproveitar o momento para despedirme ata a, a vindeiro o sábado. Desexarlle unha boa saúde ao noso compañero Armando, que seguro que estará recuperándose ben. E queridos oíntes que a vindeira semana Seixa feliz para todos vosotros E eh, agardamos a vosa conexión eh, Audición O vindeiro sábado á mesma hora Que teña unha feliz semana Moitas gracias Veña, ta logo